Grekland, 17 augusti 2021. Andreas Fågel bärgar på semester tillsammans med sin familj på den grekiska halvön Halkidiki. Men semestern får ett abrupt slut. Jag tror jag hinner öppna bildörren men sen flyger det fram poliser från alla håll och kanter. Han grips misstänkt för att vara organisatören bakom att nästan 190 kilo kokain smugglats in i Skåne vid två olika tillfällen. Jag förnekar dem och det och jag menar att de är helt felaktiga. Men efter ett år har han fortfarande inte lämnats över till Sverige. Till min och min kollegas ganska stora förvåning så beslutade Högsta domstolen i Aten någon gång i mars tror jag det var 2022 att man inte överlämnade honom till Sverige. p Krim i dag om kokainsmugglingen i Öresund om en häktad svensk i Grekland. Jag heter Pernilla Wadebeck och jag heter Linus Lindahl. Ni som har varit med oss här på P3 Krim ett tag, ni kanske minns det här avsnittet om de här väskorna med 69 kilo kokain som flöt upp på en strand i det lilla kustsamhället läge i september 2020. Då berättar vi om två Stockholmskillar som var ute till havs för att plocka upp partiet men som hamnade i sjönöd och fick hämtas av sjöräddningen. Och genom hemlig telefonavlyssning som vi spelar upp delar av här så kunde tullverket få en ganska klar bild över vad som egentligen hände den där natten och turerna efter den misslyckade kokainupphämtningen i Öresund. Och de här killarna och flickvännen till en av dem dömdes sen för sin inblandning i det här. Linus, varför tar vi upp det här igen nu då? Ja, det kan man undra och det är för att det här fallet bara har växt. Och det är i takt med de här krypterade chattarna och kommunikationen som svenska åklagare och polis har tagit del av i takt med att man knäckt de här krypterade kommunikationstjänsterna. Och det som vi ska titta på idag är då hur det här stora kokainbeslaget i Nyhamns läge kopplas ihop med nästan dubbelt så stort parti som beslagtogs i Stockholm bara några månader senare. Och vi har faktiskt själva pratat med den misstänkte organisatören som sitter på grekisk anstalt. Men först för att vi ska få grepp om den här historien så ska vi göra en recap och berätta vad som händer där i Nyhamns läge utanför Höganäs. Det är en tidig höstmorgon 2020 och en man är ute och går sin morgonrunda för att rasta hunden på stranden i Skånska Nyhamsläge. Linus, du har ju själv varit på just den här stranden. Ja, men det har jag. Och det här är ju en liten stenstrand som ligger in till hamnen i Nyhamsläge. Det är ett litet kustsamhälle det här med gamla hus, hamnen och så den här stenstranden. då. Och det var alltså där de här väskorna flöt upp. Och när den här mannen då går där med sin hund den morgon där i september så upptäcker han alltså två svarta sopsäckar som han blir nyfiken på. Det sticker ju ut det här minst sagt. Ja och det är ju inte direkt skräp i de här sopsäckarna ska det visa sig. Nej i de här sopsäckarna så ligger det ju då två resväskor och den här mannen han tittar försiktigt i en av dem och ser då flera bruna paket och han fattar då misstankar och, och larmar. De här paketen som ligger där i, de är märkta med bilder. Vissa på fotbollsklubben PSG's logga, andra på en röd jeep. Och det här får Tullverket att agera. En av tullinspektörerna som vi kallat för Stina, hon var en av de första på plats vid de här mystiska resväskorna. Och så här berättade hon om det här senast när vi tog upp det här fallet. Vi var bara två på plats vid det tillfället och då blev man lite så...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 Tiden går och ingen dyker upp för att hämta de här väskorna. Och dagen efter hittas ytterligare två väskor. Så totalt rörde sig alltså om 69 kilo kokain som flutit upp på stranden i Nyhams läge på två dagar. Sen finns det också en annan märklig omständighet är det här. För kvällen innan hundägaren hittar de första väsk väskorna så rycker sjöräddningen ut. Det är två män som är ute till havs som larmar. De är männen som vi har kallat för Erik och Sebastian. De har hamnat i sjönöd i de hårda vindarna och deras båt ligger och driver utanför Nyhamsläge. läge. De boxeras in till småbåtshamnen i Höganäs och sjöräddarna börjar såklart undra två stockholmare i båt ute i hårt väder som påstår att de är ute på en fisketur. Och det här går ju inte riktigt ihop. Ja, och när jag var där på plats så blåste det också riktigt rejält. Och det fick jag höra att det blåste ännu mer den här kvällen. Så att, ja, men jag kan vittna om att jag hade inte velat vara ute till havs i det vädret. Tullverket får tips om de här två männen, Erik och Sebastian, som nu då håller till i båten i Höganäs. Inte alls långt ifrån Nyhams där väskorna med kokain flutit upp. Och under dagen så får också Tullverket tillstånd att avlyssna Eriks telefon. Och det gör att utredarna får en ganska anmärkningsvärt tydlig bild av vad det är som har hänt och vad som har gått fel. Så här förklarar Erik för en anhörig om hur det skulle ha gått till. Att idioten förkastade ut i kaptenen han satt i en jävla neon, en liten nion-pamp-1-varv som ett presentpaket så att den lossnade från att till miljoner. Ja, det framgår ju då att Erik och Sebastians uppdrag var att ta sig ut med båten till en punkt där de skulle plocka upp väskor fyllda med kokain. Och de här väskorna hade alltså kastats på ett ja, ganska klumpigt sätt från ett fartyg. Och Erik han är uppgiven och förbannad. Jag ett fartyg och och, så idioten, kaptenen, kastar ut hela med och i med i miljoner Jag, yeah. Jag har typ på fickan, fick, och ett typ ett annat samtal med en anhörig berättar Erik vad han ska göra när han lämnat den trasiga båten i högane så tagit sig därifrån. Jag skulle ringa till Colombia och typ jag tar Jag har toppat mitt ansikte. Jag, alla kommer vara jättearga på mig. Nu måste jag bara dra iväg. Skicka upp med grejer så att, så att jag klarar mig. Till slut så grips Erik av insatsstyrkan Den han ligger där i båten i Höganäs. Hans flickvän som vi kallat för Lina och Sebastian ja, De har redan åkt hem till Stockholm och de grips där. Erik och Sebastian döms sen till tio respektive sex års fängelse för försök till synnerligen grovt narkotikabrott med mera. Och Lina, hon döms till tre års fängelse för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. Men enligt utredarna så är det ganska tydligt ändå att det inte är Sebastian, Erik eller Lina som är själva organisatörerna eller hjärnan bakom den här tänkta kokainupphämtningen. Nej, precis. Och några månader senare så sker det faktiskt ett genombrott. Det här är Erik från ett av de avlyssnade samtalen och personen som han säger att han fått det här erbjudandet av kan vi kalla för 31-åringen. Ja, och den här 31-åringen då, han var faktiskt misstänkt tidigare i utredningen om kokainet i Nyhams läge. Men misstankarna mot honom lades ner en gången. Det är alltså först senare när polis och åklagare tar del av de här chattarna från den krypterade kommunikationstjänsten Sky ECC som 31-åringen blir misstänkt på nytt. Och han blir misstänkt för att ha varit del av att organisera det här droppet utanför Nyhams läge. I det krypterade materialet som vi fick från franska myndigheter så finns det då tydliga meddelanden skickade mellan honom och ytterligare personer som knyter honom då som en av huvudmännen till smugglingen i början av september. Det här är Carolina Lindekrans som är kammar och klagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, Rio förkortat. Och det är i de här chattarna som misstankarna Återigen pekar mot 31-årige mannen som haft kontakt med Erik i båten i Höganäs. Det är ju så att de här chattarna har vi ju kunnat knyta då bland annat till den här 31-åringen genom att innehållet i chattarna kopplar honom till det. Och det han gör precis efter att narkotikan har så att säga gått förlorad på havet, det är ju att vi kan se att man organiserar regelrättas sök ut med kusten efter narkotikan då för att se om den flyter någonstans eller har flutit i land. Hon berättar att till skillnad från till exempel en krochatt som vi pratar mycket om här i Petri Krim så ser det lite annorlunda ut när man ska analysera chattar från just Sky. Lite speciellt just med Sky är ju att man får bara den ena partens meddelanden så att man börjar med att få in de meddelandena och så tänker man jaha nu blir jag nyfiken på vad blir svaret och då får man vända sig återigen till den franska rättsvårdande myndigheten och begära ut Sky-chattar från den som svarar och så får man in dem och så fortsätter man lägga pusslet 31-åringen, han grips i Spanien där han har bott de senaste åren och han nekar till brott men överlämnas ändå till Sverige. Ja, hans förklaring till de här chattarna och samtalen som han nämns i är att han skulle hjälpa sin barndomsvän som hamnat i knipa. Erik alltså. Och så här säger 31-åringen då i tingsrätten. Ja, men jag försöker med och de andra människorna för att de ska förstå att ja, det är ingen småsnopp någonting att ingen är som ska bli fysisk 31-åringen han döms till nio års fängelse för synnerligen grov narkotikasmuggling i tingsrätten ska vi säga. Ja och det här ska faktiskt snart upp i hovrätten. Och det tar inte slut här utan det ska komma ut mer från de här chattarna. Mm. Det är tidigt på morgonen den 5 november 2020, nästan två månader efter att kokainet flöt upp i Nyhamns läge. Ja, och nu droppas ett nytt stort parti kokain från ett fartyg i Öresund. Den här gången utanför Ven. Och det ska visa sig att det faktiskt handlar om samma fartyg. Skillnaden den här gången är att upphämtningen lyckas. Ja, nu har man steppat upp kan man säga, åklagare Carolina Lindekrans. Det som händer då är ju att man vill göra om och lite grann kanske göra rätt. Ta in personer med bättre sjövana, eh, lite bättre båt som man då använder i, i Öresund för att åka ut och hämta den här narkotikan som droppats eh, från ett eh, containerfartyg. Så att man eh, riggar upp det något bättre, fixar en bättre båt, fixar en mer sjövan eh, person som ska köra båten. Eh, och sen eh, lyckas ju det här genom att man den natten mellan den fjärde och femte åker ut på Öresund– –hämtar upp någonting vad det verkar och som sen då förslas upp till Stockholm. Det är min tes. Polisen hittar 118 kilo kokain på två olika adresser– –och i en bil i södra Stockholm, alltså partiet som droppas från fartyget– Flera personer döms för innehav av den här narkotikan som man hittar i Stockholm. Två av dem för synnerligen grovt narkotikabrott. Och det kan ju vara lite svårt att greppa hur mycket det här egentligen är. Och det blir lätt bara en siffra i mängden. Mm. Men det här är ju otroliga mängder för att inte tala om hur mycket doser det kan bli sen när man säljer ute på gatan. Vi har snackat med Stefan Granat, han är chef på kontrollavdelningen på Tullverket och han förklarar lite grann hur stora de här beslagen är. Han sätter det i ett perspektiv så vi ska förstå. Det, det är väldigt eh, stora beslag. Det är synnerligen grov eh, narkotikasmuggling och det, det är ju inte beslag som man gör eh, till vardags direkt utan det, det är väldigt stora beslag. Men men vi har ju också märkt att det, den organiserade brottsligheten tar in partier i den här storleksordningen. Så det, det är inte unikt att vi, att vi gör beslag i den här kvantiteten, det är det inte. Men det, det sker inte speciellt ofta per år. Det händer ett par gånger om året och då blir vi alla väldigt glada och lyckliga när, när vi lyckas stoppa en så pass stor sändning då. Nu har vi pratat om två fall inom loppet av två månader- där narkotikan har droppats, som det kallas, från fartyg. Och vi frågar också Stefan Granat om hur vanligt det egentligen är- med den här typen av dropp i havet. Det är väl relativt ovanligt- Smugglingsmoduset har ju alltid funnits. Att man droppar narkotika eller cigaretter har vi haft tidigare också i havet. Men ska man titta liksom i det stora hela så är just det smugglingsmoduset relativt ovanligt faktiskt. Bland flera av dem som har åkt fast och dömt i de här kokainhärvorna så finns en gemensam nämnare. Det är en man som åklagaren menar är organisatören, alltså hjärnan bakom de här kokaindroppen i Öresund. Min tes är ju att han har varit delaktig som huvudman. alltså se till att organisera själva smugglingarna vid de här två tillfällena. Och Pernilla... Nu ska vi utomlands. Ja, jag heter Andreas Fågelberg, är 39 år gammal och sitter frihetsberövad sedan drygt ett år tillbaka i Gretland. Misstänkt i de här två ärendena från september och november 2020 i Sverige. Och det här är ju första gången som Andreas Fågelberg går ut och pratar ja, ganska öppet i en radiointervju. Han har tidigare intervjuats av Expressen. Men Linus, det är du som har haft kontakt med honom. Varför väljer han att ställa upp och snacka så här? Han menar att hans namn redan har figurerat i rapporteringen om det här fallet. Så att det spelar ingen roll längre. Han kan vara öppen med sitt namn och berätta om sin situation och misstankarna mot honom. Det är ju lite speciellt att ha kontakt med en person som sitter på en anstalt. Det är ganska knicksigt om man ska få telefontillstånd- och man ska passa tider och sådär. Men här har ju du gått och väntat på att han eventuellt ska ringa upp. Och så gör han ju det faktiskt mitt i ett möte, vet jag, Linus. Berätta, det var ju ganska överrumplande, eller hur? Ja, men det gick undan där. Han har ju inte alls den typen av restriktioner som man har i Sverige- om man är misstänkt för det som han är misstänkt för helt enkelt. Han har en telefon på sin avdelning som han kan ringa ifrån. Och det gjorde han ju då mitt i ett möte som vi hade. Alltså gre grekiska fängelse och svenska fängelse det är ju en diametral skillnad. I Grekland så kan man väl säga så här om man ska kortfatta det är ju att eh, lokalerna är ju betydligt mer nedgångna än vad de är i Sverige. Ja, men trots nedgångna lokaler så finns det annat då som gör att Andreas Fågelberg föredrar grekisk anstalt före svensk. Men du har betydligt mer frihet på det sättet att här är ju allting öppet. Och personalen, eller de som jobbar då, vakterna som jobbar på anstalten, de är ju i en annan lokal. De sitter ju och tittar på kameror. Sen så är liksom promenadgården öppen från morgon till kväll. Du rör dig fritt, du liksom det är som en stad inne i fängelset så att säga. man beställer mat från en riktig supermarket och så, där. så att du har dina egna kläder, dina egna sängkläder dina egna handdukar eh, dina egna kuddar alltså, allting, allting har du ditt eget så att, säga. Så att eh, jag föredrar, om man måste sitta frihetsberövad så föredrar jag det grekiska fängelsesystemet framför det svenska. Även om det har blivit hårdare behandling av mig efter det att svenska åklagarna har skrämt upp de grekiska myndigheterna. Det har varit flera turer i det här målet kring om Andreas Fågelberg ska överlämnas till Sverige eller inte. Och det ska vi återkomma till. Men vi ska dra lite bakgrund kring den här snubben. Vem är han egentligen? Han är bland annat dömd sedan tidigare i det så kallade playa målet, som är det största narkotikamålet som vi haft i Sverige och det mest omtalade också får man säga. Det här var en riktigt lång och utdragen rättsprocess som omgärdes av flera skandaler. Ja, bland annat så anklagades ju polisen för att ha planterat bevis i form av nio kilo kokain på en båt. och Han som ansågs vara ledaren för den här smugglingen där han dömdes först till 18 års fängelse i tingsrätten men friades sen i hovrätten. Statens nota för hela det här plagamålet landar på 103 miljoner kronor. Andreas Fågelberg däremot, han dömdes i hovrätten 2014 mot sitt nekande till sex år och 10 månaders fängelse för försök till grovt narkotikabrott med mera. Och efter att ha avtjänat det här straffet så har han bott utomlands, bland annat i Panama och Grekland, där han befinner sig nu. Och efter Playa målet så säger Fågelberg att han inte har kvar något förtroende för det svenska rättsväsendet och det är också en orsak till att han inte vill bli överlämnad till Sverige. Så här beskriver åklagare Carolina Lindekrans misstankarna mot Fågelberg kring kokaindroppen i Öresund. Detta bygger, utredningen bygger ju till mycket del då på den här chattarna men även på annat underlag, bland annat resmönster och så vidare. Det finns hastighetsöverträder som ägt rum- med, där vi har eh, fått helt enkelt den här huvudmannen på platsen- vid tillfället för en av de här smugglingarna. Så det är... En hel del bevisning som ligger till grund för det. Men här ska tilläggas att han är häktad i sin utevaro på sannolika skäl. Misstänkt för att ha varit delaktig i de här smugglingarna. Men eftersom han ännu inte överlämnas till Sverige och han har inte gått med på att höras heller i Grekland där han nu befinner sig. Så vet inte jag vilken inställning han har till det hela. Men åklagare Carolina Lindekrans, ja hon kanske ska lyssna extra noga här nu. Ja, för när jag pratade med Andreas Fågelberg så var han extremt tydlig kan man säga med sin inställning till de här misstankarna. Jag finekar dem bestämdaste och jag menar att de är helt felaktiga. Och eh, en av få saker som jag anser att åklagaren har varit ärlig med under den här processen är ju att materialet bygger endast på Sky när det kommer till bevisningen mot mig. Och eh, då är ju det en förutsättning för att det ska kunna stämma är ju att det är jag som har skrivit de här meddelandena. Då ska man ju veta om det att det är ju skrift, det är alltså inte ljudmeddelanden på de här två Skype-telefonerna som är aktuella under, under de här påstådda brotten. Och jag har helt enkelt skrivit de meddelandena som man påstår att jag har skrivit Andreas Fågelberg trycker också på att hans namn inte nämns någon gång i de avlyssnade samtalen som används i utredningen om kokainet i Nyhams läge. Men i bevisningen mot Fågelberg så finns ju också det här att han ska ha befunnit sig i Sverige vid tiden för den andra smugglingen som skedde vid Ven. Han åker nämligen fast för fortkörning, cirka en halvtimmas bilresa från Landskrona då, som man kan utgå ifrån när man ska till Ven. Och det här sker några dagar innan det här droppet. I bilen sitter en vän till Fågelberg som är en av de som dömdes för det grova narkotikabrottet tillsammans med det här stora beslaget i södra Stockholm som vi pratade om tidigare. Andreas Fågelberg menar att ja, de är nära vänner och att han var i Sverige för att träffa sin familj. Och innan vi går in på turerna kring huruvida Andreas Fågelberg ska överlämnas till Sverige eller inte så backar vi tiden till augusti förra året. Det var nämligen då han greps under en semester med familjen på den grekiska halvön Halkidiki. Vi, är så att vi var eh, både min familj då och min frus familj och ytterligare en familj som de är vänner med eh, var på semester tillsammans och bodde på tre... Vi hade tre olika bostäder. Och hennes pappa hade då sovit över hos oss för att det blev sent kvällen innan. Så att jag ska då eh, husa tillbaka han till, till det stället som de hyr. Eh, och eh, när vi går ut till bilen då eh, så eh, hinner jag inte ens... Jag hinner nog inte öppna. Alltså allting går så snabbt. Jag tror jag hinner öppna bildörren men sen flyger det fram poliser från alla håll och kanter och eh, då grips jag och så körs jag till en polisstation i Salonique. Eh, vi var ju i Halkidiki, det ligger ungefär cirka en timmas bilväg från till Salonique. Sen hamnade jag på polisstationen där. Åklagare Carolina Lindekrans utfärdar en europeisk arresteringsorder vilket gör att Fågelberghamn blir internationellt efterlyst och det är efter att arresteringsorden har utfärdats som man grips av grekisk polis. Han greps i augusti 2021 eh, efter att jag då hade fått honom häktad och jag utfärdat en europeisk arresteringsorder. Eh, sen tog det en väldigt tid faktiskt eh, att få till ett beslut. Det här är ju eh, regelmässigt ska det ta ja, ungefär 60 dagar max för att få en person överlämnad inom EU. Men det tar längre tid än vanligt innan Carolina Lindekrans får ett beslut om utlämning. Och det går inte som hon har tänkt sig. Men det tog tid och det begärdes någon komplettering från min sida. Man vill ha förtydligande kring var brottet var begånget och lite andra saker. Men till slut då... –någon gång i slutet av december 2021– –så fick vi beslut ifrån hovrätten i Thessaloniki– –om att han skulle överlämnas till Sverige. och Det var inte så konstigt med det. Vi förstod att det skulle kunna begäras en prövning– –i högsta domstolen, men det var mer eller mindre då klart– –att nu skulle han lämnas över till Sverige. Men eh, sen till min och min kollegas ganska stora förvåning– –så beslutade högsta domstolen i Aten– –någon gång i mars, tror jag det var, 2022– –att man inte överlämnade honom till Sverige– då det finns en liten ventil i den grekiska lagstiftningen som säger att om gärningen kan kopplas till Grekland på ett eller annat sätt så har man en rätt att få det prövat då av grekisk, grekiskt rättsväsende. Och det, på den linjen hade då högsta domstolen gått. Så att vi fick helt enkelt honom inte överlämna dit för de här två smugglingarna och de allvarliga brotten utan vi fick honom bara överlämna för en mindre del gällande en som också eh, pågår här. Eh, och då efter lite om och men insåg vi att eh, bara få hit honom för den lilla delen när det själva vi hade dragit igenom hela maskineriet för att köra igång lagföringen för de här smugglingarna då avstod vi från det eh, och samtidigt då i och med att högsta domstolen hade beslutat att han skulle lagföras i Grekland så fick vi också sen reda på att grekisk förundersökningsdomare hade Gått in och begärt honom häktad där sen då eh, på en nationell arresteringsorder eh, helt enkelt för lagföring för de här gärningarna i Grekland. Det som händer i mars i år är att Greklands högsta domstol beslutar att Andreas Fågelberg kan överlämnas till Sverige för rättegång kring ett grovt penningtvättsbrott som han också misstänks för men inte för smugglingsbrotten i Öresund. Och Anledningen till det här det är att Fågelberg misstänks ha utfört narkotikabrotten från Grekland och därför beslutas då att utredningen ska tas över av grekisk åklagare. Det blir alltså som en dragkamp kan man säga mellan två länder. Just nu utreds alltså Andreas Fågelberg för grova narkotikabrott i Grekland och han är fortfarande häktad i sin utevaro i Sverige. Hans advokat Johan Reiner förtydligar hur de här misstankarna mot Fågelberg ser ut i Grekland just. I den grekiska utredningen är det lite komplicerat. Misstanken påminner om de svenska misstankarna men man har där lagt till ett led om att han också ska ha fört in den aktuella narkotiken i Grekland och därefter transporterat den ut från Grekland. Och det här, så såvitt jag förstår, så saknar det här påståendet stöd, i vart fall i den svenska utredningen. Andreas Fågelberg har överklagat den här häckningen till högsta domstolen i Sverige också, ska vi säga, gång på gång. Ja, jag har ju, kan ju säga att jag delar ju inte Karolina Lindikans syn överhuvudtaget på vad som skedde under den här processen. Fågelberg han menar också att åklagare Carolina Lindekrans har lämnat felaktiga uppgifter till grekisk domstol för att få honom utlämnad. Ja, bland annat så skriver hon att jag är i Sverige till ett par dagar före beslagen görs. Vilket är helt felaktigt. Beslagen görs den 25 november och den 22 november. Och i en egen rapport från hennes egen förutsökning så säger hon ju att jag lämnar Sverige den 12 november. Och det är ju inte ett par dagar för det är ju snarare nästan en halv månad före. Eh, vidare så nämner man inte med en stavelse att det man då har påstått i den svenska rättegången mot... Att jag skulle ha gett dem instruktioner från en signaltelefon från grekiskt territorium. Det tar man helt bort i sitt svar när man då har förstått att man måste förminska liksom vad som har skett i Grekland. Så det nämner man inte ens överhuvudtaget. Och sen är det vissa andra små saker som, som man ändrar på också. Och vi ringde upp åklagare Carolina Lindekrans som fick bemöta Fågelbergs påstående. Jag har fått invändningar om påstådda faktafel. Som naturligtvis eh, skulle kunna vara fallet. Men, men eh, bland annat eh, en uppgift om något land som han ska ha rest till vid ett tillfälle. Och så ska det i själva verket ha varit något annat land i Sydamerika till exempel. Eh, jag har ju inte pratat, vi har inte hållit förhör med honom och... Eh, kunnat eh, reda ut de här bitarna. Men eh, så vitt jag vet så är det ju inga uppgifter som har haft något som helst betydelse för, för bedömningen i, i eh, processen i Grekland till exempel. Jag strävar ju alltid efter att vara korrekt. Och om det i det här fallet då har rört sig om att jag har fått fel information till mig. Eller att jag har min, haft mindre fel när jag skrev ner informationen. Det vet jag faktiskt inte hur det har varit. Eh, men en reflektion som jag kan göra i sammanhanget är ju att han verkar väldigt, väldigt upprörd över den här typen av, av påstådda eftersom jag vet ju inte riktigt hur det är eh, faktafel. Eh, det det framstår ju nästan som någon slags fokusförskjutning från det faktum att han ju faktiskt på sannolika skäl av domstol, såväl tingsrätt som hovrätt är häktad i sin utevaro för mycket, mycket allvarlig brottslighet. Både Andreas Fågelberg och hans advokat, menar att den grekiska utredningen bygger på att den svenska åklagaren Carolina Lindekrans väljer ut delar ur den svenska förundersökningen som hon skickar till Grekland, vilket hon gör då på begäran av den grekiska utredningsdomaren. Och det som Andreas Fågelberg reagerar starkast på här, det är att enligt honom själv då att han inte får yttra sig i grekisk domstol eller själv ta del av de svenska förundersökningarna jag och mina advokater eh, går, in, går in med olika appeals då. det är ett lite annat system än i Sverige där vi då begär saker som, som man har rätt till eh, det som sedan sker vidare här under den här sex månadsperioden är att vi inte får några svar överhuvudtaget på det vi begär utan istället då för att både enligt grekisk lag, svensk lag och enligt Europakonventionen så har man ju, och det, vilken sida man än står på så tror jag att alla kan hålla med om att det låter naturligt att om du är misstänkt för brott, så borde du och dina advokater ha rätt att titta på utredningen före du går till rättegång så att säga. Eh, och det har vi då begärt att vi ska få göra eh, och inte fått något svar. Karolina Lindekrans igen. Jag vet inte riktigt vad som är att kritiseras. Därför att jag har ju fått en utredningsorder från grekisk utredningsdomare om att få ta del av min utredning. Och då är det ju så att eh, det är ju en otroligt omfattande utredning. Allting är på svenska. Och då har jag haft en underhandskontakt med den utredningsdomaren och frågat om, om vilken information är du intresserad av och så vidare. Och jag har ju skickat över sånt som till exempel fällande domar mot tidigare medmisstänkta och andra. Och jag har skickat över sånt som analysbesked och sånt som visar på att det rör sig om vilken sort och mängd narkotika det rör sig om. Men sen är det ju så att i min utredning så har jag en sammanfattande analys som är väldigt lång. Alltså, alla de dokumenten tillsammans är ju hundratals sidor. Eh, och då har jag väl skickat över det också för att de sen när det här är översatt ska kunna bilda sig en uppfattning om vad som finns i den här utredningen. Och sen kan inte jag riktigt hur den grekiska rättsprocessen går till. Men om de är nöjda med det materialet, då blir det en sak för processen i Grekland att säga att nej men, ja, han har ju försvaret där också. Då får ju de säga, ja hej vi skulle vilja ha mer information från den svenska utredningen och så vidare och så vidare. Ja Linus, du snackar ju ganska länge med Fågelberg när han ringde upp då från den här grekiska anstalten. Men han har ju faktiskt ändå tider att passa han också. Ja, precis. För vi har ju pratat om att eh, han inte har lika hårda restriktioner i Grekland som här. Men på vissa punkter är man faktiskt hårda. Jag måste avsluta här nu för att vi, vi blir lunchinlåsta här om tio minuter. Eh, idag är det grekisk sallad med eh, panbiff och eh, potatis Mycket bättre fängelsemat här än i Sverige måste jag säga. Efter intervjun som jag gjorde med Andreas Fågelberg så hör han av sig igen från anstalten i Grekland. Och Anledningen till det, det var att grekisk domstol nu begärt honom häktad i sex månader. Och om det blir så så kan han överklaga det beslutet. Men han hörde av sig eftersom han är kritisk till att han fortfarande inte har hörts eller fått svara på de här misstankarna i Grekland. Nu då så kom... Ett förslag då från den grekiska åklagaren att jag ska häktas på en sex månadsperiod till. Så alltså jag ska inte ens få yttra mig med mina advokater om, om att alltså jag ska få frihetsberövas på en sex månadsperiod. Det, det är ingen kort häktning. Och utan att få säga, säga min syn på saken. Och vi har fortfarande då inte fått svar på några av våra begäran. Ja, och vi har varit i kontakt med den domstol i Grekland som har hand om Andreas Fågelbergs fall. Och enligt en juridisk sekreterare där så ser processen ut så att den misstänkte inte hörs i samband med häktning. Däremot har man rätt att själv skicka in handlingar och få beslutet omprövat. När vi har jobbat med det här avsnittet så har vi också ställt oss frågan vad hände egentligen med dem på det här fartyget då som ska ha slängt i de här partierna med kokain i havet vid båda tillfällena hösten 2020. Åklagaren och utredarna, ja, de vet ju faktiskt vilket fartyg det här är, exakt vilken rutt det har tagit. Och trots det så är alltså ingen misstänkt idag för att ha haft hand om narkotikan på fartyget. Och det kan man ju tycka är lite konstigt men åklagare Carolina Lindekrans hon förklarar att det har gått lång tid mellan droppen och det att polisen kom fram till vilket fartyg som det här kokainet skulle ha kastats utifrån. Så enligt henne så är det faktiskt inte så märkligt. Då är det ju så eftersom det här nystades upp år i efterhand så är det inte möjligt. Det här är ju ett fartyg från Sydamerika någonstans. Så vi har inte helt enkelt tillgång till vilken personal som har varit där och så vidare. Det vi kan veta och det vi kan se, det är att någon av mottagarna faktiskt har kommunicerat med dem på skeppet i anslutning till det misslyckade droppet. Det har skickats foton av Narkotikan så som den såg ut innan det droppades i havet. Men vem det är som har meddelat sig på vicker som det rör sig om i det här fallet, det vet inte vi. Men någon på skeppet har varit i kontakt med dem som skulle hämta narkotikan på havet i september. Ja, sista ordet verkar inte vara sagt här på flera plan. Andreas Fågelberg, han sitter där han sitter i Grekland i väntan på att den utredningen ska bli klar. Och snart inleds ju också då hovrättsförhandlingar för den som vi kallar 31-åringen och ytterligare en person som misstänks för inblandning i de här narkotikabrotten. Och samtidigt så har vi då de här skychattarna kvar och vi vet ju att sådana här chattar kan vara en guldgruva för polisen och det kommer ju in nytt hela tiden där. Mm. Och kanske finns det mer att hämta i de här chattarna? Kammaråklagare Carolina Lindekrans. Nu så har ju myndigheterna, om jag inte minns fel i Belgien, fått in ofantligt många fler meddelanden. Så att även i mitt ärende så vet jag, har jag fått underhand här nu reda på att det finns cirka 400 000 fler meddelanden som jag inte har fått in än men som jag väntar med stor spänning på att få läsa. Du har lyssnat på p Krim, om kokainsmugglingen i Öresund och om en häktad svensk i Grekland. Producent var Filip Bohm och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Tips oss gärna på p 3 eller 073 461 2915 och vi finns också på signal. På Instagram heter vi p 3 Podden. Jag heter Pernilla Baderbeck Och jag heter Linus Linda.